для виникнення яких необхідно, щоб кохання уявлялося дією внутрішнього вогню, але зовсім не обов'язково, щоб зовнішній вогонь, котрий нагадує про цей внутрішній, свідомо уявлявся божественною причиною особистих станів. Потебня визначав замовляння як словесне зображення порівняння даного чи зумисне витвореного явища, з бажаним, що має на меті здійснити це останнє. Говорячи про двочленність замовлянь, вчений відзначав, що в них з одного боку може залишитися лише одне застосування, одне побажання, одна молитва, з іншого може бути наявним лише зображення символу, при якому застосуванні тільки мається на увазі. Наприклад, замовляння – Їхав Рахайло і Михайло на білому коню, вів три хорти. Єден білий, другий червоний, а третій чорний. Білий біжить, сльози лиже, чорний біжить, кров лиже, а червоний біжить, пільмо лиже. Тричі сплюнути. Потебня пояснює так. Вітри пси, що супроводжують небесні розові божества, злизують хмари і відкривають сонце. А оскільки око сонце подібне, то хай у цьому випадку з нього зійде більмо. Як дослідник архаїчної символіки Подебня зауважував, що багато символічних явищ уже недоступні нашому розумінню, зв'язку з фрагментарністю, неповнотою даних є тенденцією до відмирання давніх народних вірувань. З іншого боку, вчений говорив Занадто рано поховали в нас слов'янську міфологію. Порівняння грецьких назв і санскритськими показує, що вже до розподілу греків та індійців була розвинута релігія. Дивно було б, якби слов'яни її не мали. Негомериди створили грецьку міфологію. Замовчування чи згадка нашими літописцями та іншими тільки мимохідь про народні вірування пояснюється презирливим ставленням монахів до цих вірувань? За відсутністю даних не можна робити висновок тільки негативний. На думку потебні, фольклорна символіка головним чином концентрується в ліричних жанрах, це підтверджують і сучасні дослідники. У цьому плані цікаві спостереження вченого над популярним мотивом мостиння мостів як символу очікування в українській пісні. «Ой мостіте мости з зеленої брості, Сподівалась свого батенька та до себе в гості, Неділя минає, батенька немає». У монографії про значення деяких обрядів та повір'їв вказано, що мостіння мостів у пісенних текстах може бути темним спогадом про небесний міст, яким боги сходили на землю. Розглядаючи далі повір'я про відвідування на Різдво осель простих смертних бажаними богами, він наводить прислів'я, де зближені поняття Гість – Бог. Гість у дім – Бог у дім. Згодом у статті «Переправа через воду як уявлення про шлюб» уточнено значення символу «Мостіння мостів» виражає очікування саме шлюбу, і отже має зв'язок із уявленням «Неба мостом». У першому томі – пояснень українських і споріднених народних пісень, також йдеться про мотив переправи мостом через воду, як явище типово шлюбної символіки. Тут, щоправда, суттєво зауважено. В основі такого значення може лежати інше, більш архаїчне, міфологічне. Сучасні фольклористи по-різному тлумачать цей загальновідомий у слов'янському фольклорі мотив домінують два погляди: мостіння мосту, перехід через міст, символ одруження чи черев рибошапка і символ переходу в потойбічний світ Виноградова.